Лідерство. Джезаль простував брукованими вулицями верхи на розкішному сірому коні, що вистукував копитами. Просто за ним їхали боязи маршал Варус. А далі два десятки лицарів тіла на чолі з Бремером Дангорстом у повному бойовому спорядженні. Бачити місто зазвичай таке сповнене всього людського, майже безлюдним, було напрочуд неприємно. Залишилися тільки нескінчення обідранці в лахмітті, знервовані міські вартові і підозріливі просто людини, які тепер швидко розступалися перед королівським почтом. Джезаль гадав, що більшість громадян, які залишилися в Адуа, гарно забарикадувались у своїх спальнях. Він охоче вчинив би так само, якби його не випередила королева Тереза. Коли вони прибули? запитав Бояс, перекриваючи ту підкопит. Авангард з'явився до світанку. крикнув у відповідь Варус. А ще кельнською дорогою весь ранок надходили інші гурські війська. У районах за стіною Казаміра відбулося кілька сутичок, але нічого такого, що суттєво їх сповільнило б. Вони вже на півдорозі до оточення міста. Джезаль рвучко крутнув головою. «Вже? Гурки завжди любили підходити підготовленими, ваші величності!» Старий вояк підігнав коня до нього. Вони почали будувати огорожу довкола Адуа і привезли з собою три великі катапульти. Ті самі, що виявилися такими ефективними під час облоги Дагоски. До опівдня ми будемо повністю оточені. Джезаль ковтнув. У слові «оточені» було щось таке, від чого його горло неприємно напружувалося. Наблизившись до західних воріт міста, колона сповільнилася до статичного кроку. За іронією долі, яка проте не надто тішила Джезаля, це були ті самі ворота, крізь які він тріумфально ввійшов до міста, перш ніж його коронували як Верховного Короля Союзу. В затінку стіни Казаміра зібрався натовп, іще більший за той, який вітав його після тієї дивної перемоги над селянами. Однак сьогодні атмосфера там була аж ніяк не святкова. На зміну усміхненим дівчаткам прийшли насуплені чоловіки, на зміну свіжим квітам – стара зброя. Над Юрбою стерчала безладним лісом держакова зброя під усіма можливими кутами, виблискуючи вістрями і лезами. Піки і вила, садові ножі і багри, мітли, з яких познімали сучки, і на їхнє місце прибили цвяхами ножі. Було трохи вояків із королівських полків у товаристві примружених бійців міської варти. Кілька надутих торгівців зі шкіряними куртками і відполірованими шпагами, трохи згорблених робітників зі старовинними арбалетами і суворими обличчями. Найкраще з-поміж усіх бійців, яких можна було знайти. Їх супроводжувала різношерста компанія цивільних обох статей і всякого віку, оснащена неймовірним розмаїттям недопасованих обладунків та зброї. Або взагалі без нічого. Важко було сказати, хто тут вояк, а хто цивільний, та й чи існувала ще між ними різниця. Кожен із присутніх дивився на Джезаля, поки той гарно спішився, подзенькаючи золотими шпорами. «Вони і сподіваються на нього», – усвідомив Джезаль, пішовши між них. За спини у нього тим часом йшов і брещав охоронець у гарних обладунках. «Це захисники цього району?» – стиха запитав Джезаль лорд-маршала Варуза, який йшов пліч пліч з ним. «Дехто з них так, ваші величності. Їх супроводжують небайдужі містяни. Зворушливе видовище». Джезаль радо проміняв безворушливу юрбу на ефективну, проте здогадувався, що лідер завжди має видаватися своїм послідовникам незламним. Баяз дуже часто казав йому про це. А наскільки це важливіше для короля перед підданцями вдвічі, втричі? Тим паче, як для короля, чиї претензії на нещодавно здобуту корону, можуть сприймати як найбільше сумнівні. Тож він не горбився, задирав пошрамоване підборіддя так високо, як тільки наважувався, і розправив однією рукою в рукавиці плащ із золоченою облямівкою. Пройшов крізь юрбу з самовпевненою баравадою, якою раніше відзначався завжди, при цьому тримаючи одну руку на оздобленому самоцвітами ефесі шпаги і не припиняючи сподіватися, що ніхто не здогадається, який великий страх і сумнів ховається за його поглядом. Поки він швидко йшов, а за ним квапилися варус і бояз, люди навколо бурчали. Одні намагались склонитися, а інші не завдавали собі клопоту. «Король! Я гадав, що він вищий! Джезаль Бастард!» Джезаль різко крутнув головою, та здогадатися, хто саме це сказав, було неможливо. «Це лютар! Ура його величності!» – пролунали коволи бурмотіння. «Сюди!» – промовив блідий офіцер перед воротами, винувато показуючи рукою на сходи. Джезаль мужно піднявся ними, перескакуючи через сходинку і дзенькаючи шпорами. Вийшов на дах вартівні артівні і скрививши в уставі догиди. Перед ним стояв хто інший, як його давній друг, очільник Глокта згорблений над ціпком і з мизерною беззубою усмішкою. «Ваше величносте!» – посміхнувся він із сильною іронією в голосі. «Яка честь мені від неї мало дух не запирає!» – підняв ципок і показав на віддалений парапет. «Гурки там!» Джезаль, намагаючись вигадити доречну хідної відповідь, придивився до ціпка глокти. Кліпнув, і всі м'язи на його обличчі обм'якли. Він проминув каліку, не сказавши жодного слова. Його пошрамована щелепа потихеньку відвисала і не повернулася на місце. «Ворог!» – прогорчав Варус. Джезаль спробував уявити, що сказав би Логін Дев'ятипали, якби побачив те, що бачив тепер він. «От лайно!» Серед строкатих вологих полів, долаючи дороги і живоплоти, між фермами, селами і нечисленними гайочками зі старих дерев за міськими стінами тисячами, юрмилися гурські бояки. Широка мощена дорога до Кельна, що вигиналася на південь серед пласких фермерських угідь, перетворилася на суцільну ріку людей у Русі, повільну, блискучу, повноводну. Гурські вояки, що йшли колонами, наступали і плавно розходилися, щоб оточити місто велетенським кільцем із людей, дерева і сталі. Над кипучою юрбою виділялися високі знамена, блискаючи золотими символами на водянистому осінньому сонці. Знамена імператорських легіонів. Джизель одразу нарахував десять штук. «Чи малий контингент?» – зауважив Баяс, неабияк применшивши дійсність. Глокта всміхнувся. «Гурки не люблять мандрувати самотою!» Огорожа, про яку раніше казав маршал Варус, уже підіймалася темною лінією, що петляла багнистими полями за кількасот кроків від стін. Перед нею виднівся неглибокий рів. Його було більш ніж достатньо, щоб завадити надходження до міста запасів чи підкріплені ззовні. Далі виростало кілька таборів, величезні масиви білих наметів, зведених охайними квадратами. Біля кількох із них уже здіймалися в біле небо високі стовпи темного диму від багать, на яких щось готували, і горнів. Усі ці споруди видавалися підозріло надійними. Адо, може, в ще руках Союзу, та навіть найпатріотичніший брехун не зміг би заперечити, що околиці міста вже однозначно належать імператорові Гуркулу. «Їхньою організованістю неможливо не захопитися», – похмуро зауважив Ворус. «Так, їхньою організованістю». Джизалів голос раптом зарипів, як старі мостини. Дивитися на це зі смиливим виразом обличчя здавалося радше божевільним, аніж відвагою. Десяток вершників відділився від лав гурків і тепер їхали вперед упевненим клусом. Над їхніми головами майоріли два видовжені прапори з червоного і жовтого шолку, на яких були вигаптовані золотом кантійські літери. Був і білий прапор, малий, майже непомітний. Парламентарі Буркнув перший з-поміж магів і поволі хитнув головою. «Хто вони, як непривід для старих дурнів, які обожнюють власні голоси потеревенніти про справедливість, перш ніж розпочати різанину?» «Гадаю, старих дурнів, які обожнюють власні голоси, ви знаєте досконало», – подумав Джезаль, але притримав цю думку при собі, в похмурому мовчанні споглядаючи на ближення гурських представників. Їх очолював високий чоловік. На його гостроконечному шоломі і начищених обладунках виблискувало золото. А їхав він з непохитною зухвалістю, яка навіть навідалі чітко показує. Це людина з вищого командування. Маршал Варуз насупився. Генерал Маласгаурт. Ви його знаєте, він командував силами імператора під час минулої війни. Ми боролися місяцями, не раз вели переговори, надзвичайний хитромудрий противник. Але ж ви його здолали, так? Врешті-решт так, ваше величність. Вигляд у Варуза був аж ніяк не радісний. Але в мене тоді була армія. Гурський командир протупав дорогою поміж численних покинутих будівель, що стояли вросип за стіною Казаміра. Зупинив коня перед воротами і гордо поглянув угору, спокійно тримаючи одну руку на стигні. «Я генерал Малазгаут!» – гуркнув він з зірським кантійським акцентом. «Обраний представником його ясновельможності Утмала Улдошта, імператора Гуркулу!» «Я король Джезаль I. Звісно, бастард!» Заперечувати було безглуздо. «А вже ж, бастард! Чому б вам не зайти, генерале? Тоді ми зможемо поговорити віч на віч, як цивілізовані люди!» Маласгаурд швидко перевів погляд на Голокту. «Перепрошую, та реакція вашого уряду на беззбройних посланців імператора не завжди була цивілізованою. Мабуть, я залишуся за стінами поки що!» Як хочете. Ви, здаєтеся, вже знайомі з лорд-маршалом Ворузом. Звісно. Здається, відколи ми билися в сухих пустелях минула ціла вічність. Я міг би сказати, що сумував за вами, але я не сумував. Як самаєте, мій давній друже, мій давній вороже? Непогано, буркнув Варуз. Малас Гаурт показав рукою на колосальні сили, що розгорталися позаду нього. Зважаючи на обставини, так? «Не знаю, хто ваш інший!» «Це Баяз, перший з поміжмагів!» М'який рівний голос. Це заговорив один із супутників Малозгаурта. Чоловік повністю вбраний у простий білий одяг, трохи схожий на жерця. Він здавався не старшим за джезаля і дуже вродливим, мав смагляве бездоганне гладеньке обличчя, був без обладунків, не мав при собі зброї. На його одязі і простому сідлі не було жодної оздоби. А проте інші члени його гурту, навіть сам Маласгаурт, здавалося, дивилися на нього з великою повагою, майже зі страхом. «А!» – генерал придивився вгору, задумливо погладжуючи коротку сиву бороду. «То ось він, Баяз!» – молодик кивнув. «Це він! Давно не бачилися!» «Недостатньо давно, мамуне, змію котиклята!» Баяз учепився в парапет, вишкіривши зуби. Старий мах так майстерно грав добродушного дядячка, що Джизаль вже й забув, як сильно може жахати його несподівана людь. Він вражено позадкував, мало не піднявши руку, щоб прикрити лице. Гурські ад'ютанти та прапороносці зіщулилися від страху. Одного навіть гучно занудила. Навіть із малозгаурта злетіла чимала частка геройського лоску. Затем Мамун дивився вгору так само спокійно, як і раніше. «Де хто із моїх братів вважав, що ти втечеш?» Але я знав, що цього не станеться. Калул завжди казав, що тебе погубить гординя. І ось доказ. Тепер мені видається дивним, що колись я вважав тебе видатною людиною. Ти здаєшся старим, Баязе. Ти змалів. Усе здається меншим, якщо воно значно вище за тебе, буркнув перший з поміжмаїв. Він упер кінець жезла в каміння у себе під ногами. В його голосі тепер відчувалася страшна загроза. Підійди ближче, пожирачого, і зможеш оцінити мою слабкість, поки палатимеш. Колись ти міг знищити мене одним словом. У цьому я не сумніваюсь. Але тепер твої слова лише пусті балачки. Твоя сила з руками поволі розсіялася, а ось моя нині як ніколи велика. За мною сотня братів і сестер. А які союзники в тебе, Боязе? Він глузливо всміхаючись обвів з махом руки зубці стіни. Лише такі, на яких ти заслужив. Можливо, я ще знайду союзників, які тебе здивують. Сумніваюся. Колись давно Калул казав мені, якою буде твоя остання відчайдушна надія. Час показав, що він мав рацію, як і завжди. Отже, ти дійшов до краю світу, ганяючись за тінями. Тінями, направду темними для того, хто зве себе праведним. Я знаю, що ти зазнав нездачі. Жрець показав два ряди бездоганних білих зубів. «Сім'я вийшло в небуття вже давно. Його закупали в землю на кілька темних ліг, опустили глибоко під бездонний океан, разом із ним потонули і твої надії. В тебе залишився всього один варіант. Чи підеш ти з нами добровільно, щоб Калул засудив тебе за зраду? Чи ми мусимо ввійти і забрати тебе?» «Ти смієш говорити мені про зраду?» «Ти, який зрадив найвищі принципи нашого ордену і порушив священний закон Еуза, скількох ти вбив заради могутності?» Мамун лише знизав плечима. «Дуже багатьох, я цим не пишаюся. Ти змусив нас обирати темні шляхи, боязе, і ми йшли на ті жертви, на які мусили йти». Нам би зглуздо сперечатися через минуле, тепер, коли минуло стільки довгих століть, поки ми стояли на протилежні боки великого поділу, кожен із нас, гадаю, не переконає другого. Переможці ж можуть визначати, хто мав рацію, як воно було завжди, навіть задовго до старого часу. Я вже знаю, як ти відповіси, але Пророк бажає, щоб я запитав це. Ти підеш до Сарканта і відповіси за свої великі злочини. Постанеш перед судом, Калула? Судом? Загарчав Баяс. «Він, цей зарозумілий старий убивця, судитиме мене?» Зі стін долинав його різкий грубий сміх. «Уперед! Забери мене, якщо наважишся, мамуне! Я чекатиму!» «Тоді ми прийдемо!» Пробурмотів перший учень калула, суплячись із-під тонких чорних брів. «Ми готувалися до цього довгі роки!» Двоє чоловіків похмуро і гнівно витріщилися один на одного адже Заль насупився разом із ними. Йому було неприємно раптом відчути, що вся ця історія – це почасти суперечка між Баязом і цим жерцем, а він дарма, що король схожий на дитину, яка підслуховує розмову батьків і так само не має впливу на її результат. «Назвіть свої умови, генерале!» – заревів він униз. Малазгаурт прокашлявся. «По-перше, якщо ви здате місто Адо імператорові, він готовий дозволити вам зберегти Тирон. Звісно ж, як своєму підданцеві, якщо ви регулярно платитимете данину. Як великодушно. А як щодо зрадника лорда Брока? Як я зрозумів, ви пообіцяли йому, Корону Союзу. Ми нічим не зобов'язані лордові Броку. Зрештою, це не він володіє містом, ним володієте ви». А ще ми не поважаємо тих, хто йде проти своїх господарів, додав Мамун, похмуро зиркнувши на баяза. По-друге, громадянам Союзу буде дозволено й надалі жити за власними законами та звичаями. Вони й надалі житимуть вільно чи принаймні так само близько до свободи, як раніше. Ваша великодушність приголомшує. Ці слова Джезаль хотів вимовити їхно, та врешті прозвучало не надто іронічно. По-третє, крикнув генерал, нервово позирнувши вбік на Мамуна. «Людину, знану як Баяз, перший з поміж магів, має бути доставлено нам, зв'язаного і в ланцюгах для перевезення до Сарканського храму, на суд пророка Калула. Такі наші умови. Відмовтеся від них, і з Міддерлондом, як постановив імператор, поведуться так само, як і з будь-якою іншою завойованою провінцією». «Багатьох людей буде вбито, а ще більше стане рабами. Тут призначать гурських губернаторів, ваш агріон перетворять на храм, а ваших нинішніх правителів відправлять до камер під палацом імператора». Джезаль несвідомо майже розтулив рота, щоб відмовитись, а тоді зупинився. Поза сумнівом, Харот Великий різко заявив би про непокору за будь-яких умов, та ще й, мабуть, надзюрів би на посланця. Навіть найменша думка про переговори з гурками суперечила всім його давнім переконанням. Однак, якщо замислитися, умови були набагато вигликодушніші, ніж він очікував. Джезаль, напевно, матиме більше влади, як піддане сютмана Улдошта, ніж зараз, коли бояс, що митій щоднини, зиркає йому через плече. Він може одним словом урятувати багато життів. Реальних життів, реальних людей. Він підняв руку і злегка кінчиком пальця пошрамовані губи. Джизаль достатньо настраждався на нескінченних рівнинах Старої імперії, щоб добре і серйозно замислитися, чи варто ризикувати завдати такого болю такій безлічі людей, зокрема самому собі. Подумавши про камери під палацем імператора, він дещо спантиличився. Видавалося дивним, що таке важливе рішення випадає ухвалити саме йому, людині, яка не більше року тому з гордістю зізнавалася, що нічого ні про що не знає, а цікавиться чимось іще менше. Однак Джизаль починав сумніватися, що хоч якась людина, наділана великою владою, хоч інколи по-справжньому розуміє, що робить. Найкраще, на що можна сподіватися, – це підтримка сякої такої ілюзії, ніби вона це може. Та ще, можливо, часом намагатися трішечки підштовхнути безладний потік подій у той чи інший бік, відчайдушно надіючись на те, що бік виявиться правильним. Але який бік правильний? «Дайте мені відповідь!» крикнув Малазгаурт. «Мені треба зробити приготування!» Джезаль нахмурився. Йому набридло, що ним попихає бояз, але це старе падло принаймні допомогло йому зійти на престол. Набридло, що його ображає Терез, але вона принаймні його дружина. Якщо забути про все інше, то терпець йому був готовий урватися з Він просто не хотів, щоб ним порядкував, розмахуючи мечем якийсь бундючний гурський генерал зі своїм придуркуватим жерцем. «Я відкидаю ваші умови!» – безтурботно гукнув він зі стін. «Відкидаю цілком і повністю! Я не звик здавати своїх радників, свої міста чи свою суверенну владу, що на мене про це прохають. Тим паче здавати їх з грає гурських дворнях із жалюгідними манерами і ще жалюгіднішим розумом. Ви зараз не в гуркулі, генерали, і тут зухвальство личить вами ще менше, ніж той безглуздий шолом!» «Підозрюю, що ви дістанете суворий урок, перш ніж покинете ці береги. І доки ви не втекли, дозвольте додати. Рекомендую вам і вашому жерцеві трахнути один одного. Хто знає, може б ви зуміли умовити великого утмана Улдошта, а також усезнаючого пророка Калула до вас долучитися?» Генерал Маласгаурт насупився. Швидко перекинувся словом з одним ад'ютантом, очевидь не зрозумів усіх нюансів останнього висловлювання. Нарешті збагнувши їх, він сердито рубанув смаглявою рукою і різко віддав наказ кантійською мовою. Джезель побачив, як серед будівель розсіяних за стінами пішли люди зі смолоскипами в руках. Гурський генерал востаннє поглянув на вартівню. «Кляті біляки!» – загарчав він. «Тварюки!» А тоді смикнув коня заповіддя і поскакав геть. За ним потупили його офіцери. Жирець Мамун залишився ще на мить, його бездоганне лице виражало смуток. «Хай буде так! Ми надягнемо обладунки! Хай простить тобі Бог, боязе!» «Тобі, маму, непрощення потрібне більше, ніж мені! Молися за себе!» «Я молюся! Щодня! Проте за своє довге життя не бачив нічого, що показувало б, наче Бог схильний прощати!» Мамун відвернув коня від воріт і неквапом поїхав назад до гурських лав, поміж закинутих будівель, стіни яких уже спрагло лазало полум'я. Перевівши погляд на людську масу, що йшла полями, Джезаль протяжно й судом зітхнув. Хай будуть прокляти його в уста. Вічно вони доводять його до біди. Однак тепер було трохи запізно шкодувати. Він відчув, як Бояз по-батьківськи торкнувся його плеча. Цей керівний дотик за останні кілька тижнів почав страшенно його дратувати. Джезалеві довелося сцепити зуби, щоб не скинути з себе його руку. «Ти маєш звернутися до своїх людей», – сказав Мах. «Що?» «Правильні слова можуть докорінно все змінити. Харод Великий міг говорити, щойно в цьому виникала потреба. Я розповідав тобі про той випадок, коли він... «Чудово!» – кинув джезаль. «Я піду!» Він побрів до протилежного парапету з ентузіазмом засудженого, що йде на ешафот. Юрба розійшлася внизу в усьому своєму бентежному розмаїтті. Джезаль з волі припинив вовтузитися з пряшкою на паску, Чомусь він досі побоювався, що в нього перед цією силою людей спадуть штани. Сміховинна думка. Він прокашлявся. Хтось побачив його і показав рукою. «Король! Король Джизель! Король говорить!» Юрба заворушилася і розтягнулася, сунучись до воріт. Ціле море облич сповнених надії, страху та симпатії. Гаммер на площі поволі стих, і запала заворожена тиша. «Друзі! Співвітчизники!» «Підданці!» Його голос дзвенів приємною владністю. Гарний початок. Дуже риторичний. «Може, наші вороги численні? Дуже численні!» Джизель подумки вилився, Таке зізнання навряд чи додасть масам відваги. «Однак, закликаю вас! Не занепадайте духом! Наші оборонні споруди міцні!» Він ляснув по твердому камінню під своєю долонею. Наша відвага незламна, вдарив по начищеному нагруднику. Ми встоїмо. Оце вже краще. Він виявив у себе вроджений ораторський хист. Юрба тепер починала ставитися до нього краще, ніж він очікував. Нам не потрібно триматися вічно. Просто зараз лорд маршал Вест веде своє військо нам на допомогу. Коли? крикнув хтось. Здійнялася хвила сердитого бурмотіння. Хм, Джизель, не знаючи, як бути, нервово позирнув на бояза. «Коли вони надійдуть? Коли?» – зашепів перший з-поміж магів на глокту, і Каліка різко махнув рукою комусь унизу. «Скоро! Можете не сумніватися?» Хай йому грець цьому боязові. Це було жахливою ідеєю. Джизель поняття зеленого не мав, як наснажити чернь. «А як же наші діти? А як же наші домівки? Ваш дім згорить? Згорить?» Здійнялися невдоволені вигуки. «Не бійтеся! Благаю! Будь ласка! Хай йому грець!» Йому ж не годиться благати, він король. «Армія в дорозі!» Джезаль помітив, як крізь тисняву сунуть чорні постаті. «Практики інквізиції». Вони зібралися саме там, звідки долонали не схвальні зауваги, йому стало трохи легше на душі. «Просто зараз армія покидає північ!» «Вона з дня на день прийде нам на поміч і провчить цих гурських псів! Коли? Коли?» Посеред юрби здійнялися і упали чорні кійки, і запитання урвав високий вереск. Джезаль щиро постарався його перекричати. «А чи дозволимо ми цей гурський наволоч тим часом вільно їздити нашими полями, полями наших батьків?» «Ні!» – заривів хтось, і Джизалеві неебекви для від серця. «Ні! Ми покажемо цим кантійським рабам, як уміє битися вільний громадянин Союзу!» Кілька кволих підтакувань. «Ми битимемося сміливо, як леви, затято, як тигри!» Тепер він почав втягуватися в роботу. Слова злітали з вуст так, ніби він справді так думав. А може це так і було?» Ми битимемось як у дні Харода, Арно, Казаміра, здійнявся зворушливий схвальний крик. Ми не спочинемо, доки не відженемо цих гурських дияволів назад за круг морів. Переговорам не бувати. Не бувати. гукнув хтось. До дідька гурків. Ми ніколи не здамося, проривів Джизаль і вдарив по перепету кулаком. «Битимемося за кожну вулицю, за кожен будинок, за кожну кімнату!» «За кожен будинок!» – вириснув хтось із шаленим захватом, а мешканці Адоа схвально заревіли. Відчуваючи, що настав його час, Жизаль витягнув шпагу і спіхав, достатньо войовничо дзенькнувши нею, і здійняв її високо над головою. «А я з гордостю оголю шпагу поряд з вами!» «Ми битимемося одне за одного! Битимемося за союз! Кожен чоловік, кожна жінка буде героєм!» Залунали оглушливі радісні вигуки. Джезаль змахнув шпагою, і поміж списів здійнялася блискуча хвиля. Ними трусили в повітря, били в обладунки на грудях, гамсели по камінню. Джезаль широко всміхнувся. Люди його люблять і більш ніж готові битися за нього. Разом вони переможуть, це він відчуває. Він ухвалив правильне рішення. «Гарна робота», – пробурмитів йому на ухо Бояз. «Гарна». До заливі терпець. Він накинувся на мага, вишкірявши зуби. «Я знаю, яка вона. Я не потребую ваших постійних...» «Ваше величності», – пролунав писклявий голос горста. «Як ви смієте мене переривати? Що за чертівня?» Джизелову тираду урвало червонясте сліпуче світло, яке він помітив краєчком ока. За мить прогримів вибух. Джазаль різко повернув голову і побачив, як над купою дахів трохи далі праворуч здійнялося полум'я. Внизу на площі всі охнули юрбою прокотилася хвиля збентеженої вовтузні. Гурки почали обстріл, пояснив варус. У біле небо над лавами гурків здійнялася вогнена смуга. Джезаль, роззявивши рота, побачив, як вона полетіла вниз, до міста. Врізалася в будівлю цього разу ліворуч від Джезаля, і в повітря високо здійнявся яскравий вогонь. Замить на його вуха налетів страхітливий гуркіт. Знизу долинули крики. Може наказ, а може панічний лемент. Юрба посунула на всі боки. Люди бомчали до стін, до своїх домівок або просто невідомо куди, перетворившись на безладну мішанину з тіл, які кудись сунули і розмахували держаковою зброєю. «Води!» – кричав хтось. «Вогонь!» «Ваше величності!» – горт уже повів Джизаля назад до сходів. «Вам слід негайно повернутися до Агріонта!» Джизаль здригнувся, почувши ще один оглушливий вибух. Цього разу ще ближчий. Над містом уже здіймався масними цівками дим. «Так!» – пробелькотів Джизаль і дозволив повести себе в безпечне місце. Він зрозумів, що досі несе оголену шпагу і дещо виновато повернув її до піхов. Так, звісно. Безстрашністю, як одного разу зауважив Логін Дев'ятипалий, хваляться лише дурні.